Декюсі відірвався від своїх похмурих думок і відкашлявся. Він був надзвичайно знервований. У зв'язку з тим, що капітан Блад подавав на розгляд, на якого дідька все це мені різко обірвав його дерева роль. Здається, мене оточують самі боягузи. Послухайте, пане пірате, коли ви боїтеся взятися за цю операцію, то я сам візьмуся за неї. Погода стоїть. Сприятлива, і ми успішно висадимося на берег. І якщо мені пощастить, а я певен цього, то завтра вам доведеться вислухати дещо не зовсім приємне для вас. Я надто великодушний з вами, сер. Він зробив широкий жест рукою. Дозволяю вам йти. ролем керувала безглузда впертість та пустопорожній гонор, і він, звичайно, дістав по заслузі. В другій половині дня ескадра стала за милю від берега. Під прикриттям темряви 300 чоловік, 200 з яких були негри, тобто всі негри, що брали участь в експедиції, в каное, пірогах, шлюбках, вирушили до берега. Само впевненість Дерева Роля примусила його взяти особисто на себе командування десантним загоном, хоч ця ризикована операція зовсім не приваблювала його. Перші шість човнів, підхоплені прибоєм, були розтрощені об скелі ще до того, як люди, що сиділи в них, встигли кинутися у воду. Гуркіт хвиль і крики потопаючих попередили тих, хто пливли за ними, і врятували їх від такої ж участі. За наказом барона вони відійшли від небезпечної зони і кинулись рятувати тих, кому пощастило добратися до них. У цій авантюрі загинуло близько 50 чоловік і було втрачено шість човнів з боєприпасами та зброєю. Барон повернувся на свій корабель розлючений, проте нерозумніший. Мудрість, навіть та, що набувається життєвим досвідом, була недоступна для таких людей, як Деріва Роль. Він злився на всіх і на все, але найбільша ненависть його падала на капітана Блада. Кладаючись спати, він злісно відкидав настирливі думки про те, що скаже завтра Блад. На світанку барон розбудив рев гарматних залпів. У нічному ковпаку і кімнатних пантофлях він вибіг на корму і побачив картину, від якої його лють подвоїлись. Чотири піратських кораблі, піднявши всі вітрила, провадили якісь дивовижні маневри за півмилі від бока Чіка і трохи більше, як за півмилі від французької ескадри. Кожного разу, коли вони наближалися до берега, їх бортова артилерія вивергала клуби порохового диму і вогню, обстрілюючи великий круглий форт, що захищав вузький прохід у гавань. Гармати форту відповідали на вогонь, але жодне ядро не влучало в ціль. Пірати весь час маневрували і стріляли з такою точністю, що їх вогонь накривав захисників форту в той самий момент, коли вони перезаряджали гармати. Зробивши постріл, кораблі піратів круто повертали, так що каноніри форту бачили перед собою весь час рухому мішень – корму або ніз корабля. А за якусь мить до того, як іспанці мали обрушити на них вогонь усіх гармат форту, кораблі піратів вишиковувалися у перпендикулярній Позиції до форту так, що їх щогли зливалися в одну лінію. Бурмочучи собі підніс прокльони, Дерівароль стояв на палубі і спостерігав бій, який самовпевнений Блад розпочав на свій риск. Офіцери Вікторієз юрмились навколо нього, а коли до них приєднався Дикюсі, гнів барона, що весь час розпирав йому груди, прорвався. Власне Дикюсі сам. Накликав на себе цю бурю Він підійшов до барона Потираючи руки від неприхованого задоволення Енергійними діями тих Кого він завербував на службу Ну як, пане Дерівароль З усмішкою почав він Добре знає свою справу цей Капітан Бладга Ще до сніданку він підніме Прапор Франції на форті В очах у барона Спалахнув гнівний вогник Він рвучко обернувся до губернатора І вишкірився «Кажете, він знає свою справу? Його справа дозвольте вам зауважити, пане Декюсі, виконувати мої накази. А я сто чортів йому в пельку такого наказу не давав. Коли все це скінчиться, я розправлюся з ним за його самочинство». «Я певен, пане бароне, що його дії будуть виправдані, якщо забезпечуть успіх». «Виправдані? Прокляття!» «Та чи можна виправдати самовільні вчинки солдата?» – скипів барон. Офіцери, які поділяли ненависть Даріва Роля до капітана Блада, підтримували командуючого.